Не тільки незбагненність цього дивного феномена, але й зворушливий голос невидимого духа, що проникав у саме серце. Влучність відповідей і справжній хист передбачення забезпечували штукареві нечуваний успіх. Я доступився до нього і почав розповідати про свої механічні штуки, та він поставився до всіх моїх знань зневажливо, хоч і в іншому розумінні, ніж ви, Крейслере, і загадав мені, щоб я зробив йому водяний орган для домашнього вжитку. Хоч скільки я доводив, так само, як доводив покійний придворний радник майстер Гетінгенський у своєму трактаті про водяні органи, що на такому органі нічого не заощадиш, крім хіба що кількох фунтів повітря яке хвалити Бога ми поки що скрізь маємо задарма. Врешті Северіно сказав мені, що йому потрібні ніжніші, ніж у звичайного органа звуки цього інструмента, щоб помагати ними невидимій істоті, і погодився відкрити мені таємницю, коли я заприсягнувся святим причастям, що ні сам не скористаюся нею, ні зраджую її іншим, Хоч він гадає, що нелегко було б скопіювати його шедевр без Тут він затнувся і надав своєму обличчю таємничого, солодкого виразу, як небіжчик каліостро, коли він розповідав дамам про свій чаклунський екстаз. Прагнучи побачити невидиму, я пообіцяв зробити водяний орган, якщо тільки зможу йому догодити, і відтоді. Мах почав виявляти до мене довіру, навіть полюбив мене, бо я охоче робив йому різні послуги. Одного дня, саме як я йшов до Северіно, на вулиці збіглася юрба людей, мені сказали, що якийсь ошатно вбраний чоловік упав додолу непритомний. Я проштовхався ближче і впізнав Северіно. Його вже підняли і несли до найближчого будинку. Лікар, що саме нагодився, почав його приводити до тями. Після кількох різних спроб Севіріно глибоко зітхнув і розплющив очі. Погляд, який він спрямував на мене з-під судомно насуплених брів, був жахливий. У ньому моторошним вогнем палали всі страхи й муки боротьби зі смертю. Губи в нього ворухнулися. Він хотів щось сказати, але не зміг. Нарешті він кілька разів значуще вдарив рукою по кишені жилета. Я засунув туди руку і витяг зв'язку ключів. — Це ключі від вашого помешкання? — запитав я, і він кивнув головою. А цей? спитав я далі, підносячи один ключ йому до очей, від вашого кабінету, куди ви мене ніколи не пускали. Він знову кивнув головою. Та коли я хотів ще щось запитати, він, немов у смертельному страху, почав охкати й стогнати, і на лобі в нього виступив холодний піт.